Itt van benne szinte minden, amit nekünk mondani akar. És ezáltal én is nagy lelkesedéssel készültem a mai alkalomra, és bízom benne, hogy mindannyian legalább annyira felbátorodunk, amennyire engem is Isten felvidámított ezek által az igék által, Péternek az első levelében leszünk ma, ott megyünk tovább, a második fejezetben, a negyedik verstől. És mielőtt elkezdjük enni ezt az eredelt, ezt a tejet, azelőtt imádkozzunk, hogy az Úr áldja meg. Atyán, köszönjük neked a te kijelentésed, köszönjük, hogy nem hagytál minket magunkra, szólsz hozzánk a te lelked által, de mindenek előtt szólsz hozzánk a Te igényed, a Te kijelentésed a Biblia által. És köszönjük, hogy itt tartjuk a kezünkben, és kérjük, hogy Te szólj valóban. Lépjél át az én gyengeségeimen, és az én képtelenségeimen, Uram, és kérlek, hogy Te valahogy szólíts meg minket ma. És kérjük, hogy ugyanígy áld meg a többi gyülekezetet is itt a környéken és az egész országban, ahol megnyitják a Te igédet, Uram, és Téged keresnek. Áld meg a híveket, és áld meg, Uram, a tanítókat, adj nekik bölcsességet, hogy helyesen fejtegessék a Te élet, És ezáltal legyen dicsőség a Te nevednek. Ámen. Valaki becsukná azt az ajtót, engem zavara, a sziréna, hogyha lehet. Bocs, bocs, de, de nem menj ki. Köszi. Könnyebben tudok így koncentrálni. Tehát akkor... Nem az első Péter levele, hanem a Péternek az első levele. A második fejezet. És ahhoz, hogy egy kicsit a szövegkörnyezetbe belehelyezzük a dolgot, azok számára is, akik nem voltak a múltkor velünk, vagy most hallgatják majd ezt, hogy ugye a Péter a szorványban lévő hívőkhöz, kiválasztott hívőkhöz írta ezt a, ezt a levelét, és a főbb témák, amiket láttunk benne, először láttuk a megváltást, ami egyedül Istennek a műve, mi életünknek a megváltását, aztán tanulmányoztuk a, a reménységet, azt a reménységet, amit ő adott a számunkra, és félretette egy örökséget a mi számunkra. Aztán az első fejezet második részében pedig arról volt szó, hogy mivel Isten szent, mivel ezt a munkát elvégezte, kiválasztott bennünket, megváltott bennünket, mi is szentek legyünk, és úgy éljünk. És most érünk el ahhoz a részhez, ami én úgy nevezném, hogy az élő kő, az élő kő és a lelki ház téma. Ezzel fogunk foglalkozni ma. És mivel elég sokat kell mennünk, az órámat is előtérbe helyezem. Van egy új stopperem. Bocsánat. Sportember, de nem akarlak benneteket <tos> <tos> nagyon untatni ma. És ezért kontrollálnom kell magamat. Tehát, olvasnám az első fejezet 25. versétől. Igen, nem tévedés, egy kicsit visszalépek, hogy értsük, hogy mi volt itt a téma. 24. verstől. Mert minden test olyan, mint a fű, és minden dicsősége, mint a mezővirága. Megszárad a fű, és virága elhull, de az úr beszéde megmarad örökké. Ez pedig az a beszéd, amelyet hirdettek, hirdettek nektek. Levetve tehát minden gonoszságot, minden álnokságot, képmutatást, iricséget és minden rágalmazást, mint újszülött csecsemők, a hamis talan lelki tejet kívánjátok, hogy azon növekedjetek az üdvösségre, mivel megízleltétek, hogy jóságos az Úr. És most jön a negyedik vers, ez a, innen kezdjük ma tarolmányozni, az igét. Járuljatok őhozzá, mint élő kőhöz, amelyet, amelyet az emberek ugyan megvetettek, amely azonban Isten előtt kiválasztott és drága. A többi verset pedig majd egyesével, vagy, vagy csoportokban olvassuk, ahogyan haladunk előre. Tehát arra kapunk itt buzdítást, hogy járuljunk őhozzá, Jézushoz, mint élő kőhöz, mi lehet ez az élő kő? Mire gondoltok, amikor ezt olvassátok, hogy élő kő? Kicsit nehéz néha ezeket a, a példákat megérteni. Nekem is sok minden eszembe jutott. Például egy barátom, aki meg, megmászta a Blanc, és ott nagyon sok kő megmozdul hegymászás közben. Volt egy völgy, ahol át kellett menniük, és ott újra meg újra kövek indulnak el. És nagyon gyorsan át kell érni egy szakaszon, mert nagyon veszélyes. Akár meg is hallhat valaki, ahogyan ez elő is fordul néha. Aztán, ahogy másztak följebb, mondja, hogy egy, egy olyan közepes autóméretű szikla, amiután átértek egy részen, elindult lefelé. És hát ugye mire gondol az ember? Élet, mozgás, kő, ilyen gondolataim voltak. De aztán, hogyha nézzük az igét, nem erről van szó. Hanem Látunk ugye jó néhány helyet a Bibliában, ahol a, a követ, vagy a sziklát említi, és ezt a hasonlatot használja Jézusra, és, e, és Istenre, ahogyan nekünk az egy alapot nyújt, illetve az él, élő az pedig arra utal, hogy ez, e, ő táplál minket. Nézzünk meg néhány e, ige helyet erre, a, erről a témáról. Kezdjük a Máté 7.24-jel.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 aki pedig hallja tőlem ezeket a beszédeket, de nem cselekszi, hasonló lesz a bolond emberhez, aki homokra építette a házát, és ömlött az ápor, és jöttek az árvizek, feltámadtak a szelek, és beleütköztek abba a házba, és összeomlott, és teljesen elpusztult. Ma is látunk erre példát. Van például a város fölött néhány település, aminek most nem jut eszembe a neve, ahol szinte folyamatos ez a jelenség, hogy a felépített házak elindulnak a Duna felé, főleg, hogyha áradás van, vagy nagy esőzés, és több házat tudjátok, láttátok a híradóba, kilakoltattak az embereket, összedőltek a házak, és hontalanná is váltak emberek miatt. Azonban nekünk Jézus, a szikla, akire alapozhatjuk az életünket, az egy biztos biztos alap, sőt az egyetlen biztos alap az életben, akire alapozhatjuk lelki értelemben az életünket. Aztán a Máté 16 Máténak a 16. fejezetében mindjárt megkeresem, hogy hol. Ezt elfelejtettem idején magam, magamnak. Ez a 18. vers. Igen. Egy vitatott igen szakasz. 17-től olvasom. Jézus így válaszolt neki. Boldog vagy Simon, Jóna fi... egy versre visszamegyek. 16-tól. Simon Péter megszólalt, és így felelt. Te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Jézus így válaszolt neki, boldog vagy Simon, jóna fia, mert nem test és vér fette fel ezt előtted, hanem az én menyei atyám. Én pedig ezt mondom neked, te vagy Péter, és én ezen a kősziklán építem fel egyházamat, és a pokol kapui sem fognak diadalmaskodni rajta. Azért mondom, hogy sokat vitatott, mert van egy nagy egyház, a legnagyobb. Földi szempontból elismert egyház, akik erre az igére alapozzák azt a gondolatmenetüket, mi szerint pápáknak kell lenni, földi helytartó van, hogy Jézus azt mondta az ő véleményük szerint, hogy Péterre alapozza az ő egyházát. De megvizsgálva az eredeti szöveget, a Bibliában, Azokban a szakaszokban, amit most nézünk, a kőre vagy sziklára három különböző kifejezést találunk az eredeti szövegben, és ezek közül itt kettő szerepel, itt a Máti 16-18-ban. És ami még érdekes, hogy ez Cezária Filippiben történik, ahol egy nagyon nagy szikla van, és egy, egy patak vagy kisebb folyó folyik alatta. És itt történik ez a, ez a beszélgetés, a Biblia ezt egyértelműen mondja. És ugye Péter azt a kijelentést teszi, hogy amikor Jézus kérdezi, hogy kinek mondtok engem, te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. És erre a válaszra utalva mondja Jézus, hogy nem test és vér jelentette ezt kineked, és te pedig Péter vagy. És Péternek a neve, a Petrosz, eredetileg, az azt jelenti, hogy te egy kő vagy. És én pedig, egy játék a szavakkal, én pedig ezen a kősziklán, ami Petra, az eredetiben, ezen a kősziklán építem fel egyházamat. És mi a kőszikla? Az a kijelentés, amit Péter mondott. Te vagy a Krisztus az élő Isten fia. És Jézus mondja, én ezen a kősziklán, erre a kősziklára építem fel az egyházamat. Hát ezek a, a fő előfordulások, a némelyik fő előfordulás a kőre az új szövetségben. És Ebben az ige szakaszban, amit ma tanulmányozunk, pedig többnyire elsősorban egy másik szót látunk, ami úgy hangzik, hogy li, valahogy, hogy lítosz, ami általában úgy látunk, hogy mint egy építőkövet ö, ír le, például, vagy, vagy, tehát egy kő, amit megmunkáltak használatra. Malomkő, vagy az építésnél használatos kő, és ezt a kifejezést használja a Biblia itt a, az kőnél. Még egy részt szeretném, hogy megnézzünk. A második korintusi levél, tizedik fejezetének a négyes versét. Elnézést. Első korintusi levél. Igen. Igen. Mindegyiket? Ezt. Oké. Okay. Okay. Első korintusi levél, tizedik fejezet, és hármas és négyes vers. Ez a pusztai vándorlás idejéről szól. Olvasom. Minnyájon ugyanazt a lelki eledelt ették, és minnyájon ugyanazt a lelki italt itták, mert a lelki kősziklából ittak, amely velük ment. Az a kőszikla pedig a Krisztus volt. Tehát már a kivonuláskor, vagy a, a Pusztai vándorláskor egyértelmű, hogy ez a kőszikla, az maga az Úr, maga Jézus, aki táplálta Izrael népét. Ugye a kőből fakadt a víz, amit ittak, és ez a kőszikla Jézus gondoskodott nekik az útmutatásról, a mannáról, és mindenről, amire szükségük volt. Tehát ez az élő kő, ez nem egy guruló szikla, vagy egy ö, olyan fizikai szikla, amire hirtelen gondolunk, hanem ez egy olyan szikla, amire alapozhatjuk az életünket, egy nagyon szilárd alap, és egy olyan szikla, ami táplál minket, amiből fakad minden, amire nekünk szükségünk van. Ez mind kettő. És nekünk erre van szükségünk az életben. Van egy, egy nagyon stabil alapra, ami soha meg nem inok, és örökké belekapaszkodhatunk, ráállhatunk, és egy olyan forrás, ami örökké táplál minket, lelkileg. És ez a kettő, ez az élő szikla, akihez bíztat minket az ige, hogy jár, járuljunk oda. amelyet az emberek ugyan elvetettek, megvetettek, amely azonban Isten előtt kiválasztott és drága. Nem sokan ismerik föl ezt a, az élőkövet, nem sokan ismerték föl akkor, amikor a Földön járt. Tudjuk, hogy a zsidó nép, a, a vallásos zsidók, nem az egész zsidó nép, de a vallásos zsidók elvetették ezt az élőkövet, és ma is, Ahogyan körbejárunk a világban, látjuk azt, hogy az embereknek a többsége elveti ezt a követ. És nekünk is egy különös kegyelem, hogy felismerhettük azt, hogy Jézus ez a kő. Ötödik verstől olvasom. Ti magatok is, mint élő kövek, épüljetek fel lelki házzá, szent papságá, hogy lelki áldozatokat ajánljatok fel, amelyek kedvesek Istennek, Jézus Krisztus által. A némelyik angol nyelvű fordításban úgy olvassuk, hogy ti is felépültök lelkiházzá. Nem mint egy buzdítás, hanem mint egy tény, hogy felépültök lelkiházzá. Ahogyan Jézusban vagyunk, felépülünk lelkiházzá. Ez a lelkiház kifejezés egy érdekes szót rejt magában, mégpedig azt, hogy pneumatikos ez számotokra néhány mérnök ember számára ismerős lesz, pneumatikus, magyarul, ma is használjuk ezt a szót, mégpedig olyan berendezésekre, amit levegő működtet. Nálunk például a gyárban van sok ilyen berendezés, kis csiszológépek, nagyobb gépek, és van egy hatalmas kompresszorház, amit dübörög, egymás hangját nem lehet hallani, hatalmas kompresszorokkal, amik ezt a sűrített levegőt biztosítják ahhoz, hogy ezek a gépek működjenek. Ha kompresszorokat valaki lekapcsolja, és nincsen a megfelelő nyomású levegő, akkor teljesen használhatatlanok, és fölöslegesek ezek az eszközök. És ilyen módon mi is felépülünk egy házzá, de ez a ház, ez, ez nem független, ez nem önmagában van, hanem, hogyha Istentől jön a Szentlélek, Istentől jön a, az, az ellátás, akkor rendkívül hasznos, élő, viszont, hogyha nem, nem jön Istentől mindez, akkor, akkor halott és haszon, haszna vehetetlen. Ilyen a mi életünk is. Majd azt mondja, hogy szent papsággá épüljünk föl. És lelki áldozatokat mutassunk be, amelyek kedvesek Isten előtt. Mik lehetnek ezek a lelki áldozatok? Lehet például az imádság, az imádságnak a különböző alkotói, a hálaadás, a dicséret és a bűnvallás is. Ahogyan nézzük a papoknak a tevékenységét az Ószövetségben, a saját bűnükért is kellett bemutatni például áldozatot. És lehetnek kérések. Kérések magunknak, vagy kérések másnak, szomszédainknak, vagy, vagy embertársainknak. Aztán lehetnek ezek jó cselekedetek, amik előre el vannak nekünk készítve. Ezek is lelki áldozatok. Vagy lehet valamiféle szolgálat. Az evangéliumnak valamilyen hirdetése, vagy szolgálat, akár a gyülekezetben, akár máshol. És azt mondja hogy ezek olyan lelki áldozatokat ajánljatok fel, amelyek kedvesek Istennek. Hogy tesszük ezeket kedvessé? A mi lelki áldozatunk lehet kedves Isten előtt? A mi tökéletlen, sokszor úgy érezzük, bénak is, próbálkozásunk lehet tökéletes, lehet elfogadható Isten előtt? Ilyen lehet, mert azt mondja, hogy kedvesek Istennek Jézus Krisztus által. Nem azért van, mert annyira jó, annyira jól csináljuk, annyira tökéletesen csináljuk, hanem azért, mert Jézusban van. Ő belőle indult ki az ő munkájából, és ő nála végződik. És a mi életünkön keresztül megy. Ez nagyon felszabadító a számomra, mert sokszor úgy érzem, hogy béna az én kis próbálkozásom. Tökéletlen, már megint nem értettem meg jól, nem használtam megfelelő szavakat, de mégis, Kedves lehet Isten előtt, ez a beszélgetés, kedves lehet Isten előtt, amit szeretnénk ő érte csinálni. Úgyhogy nyugodtan, felszabadultan mehetünk és szolgálhatunk neki. Nem kell félnünk, hogy elfogadja-e. Persze, hogy elfogadja. Kedves neki. Jézus miatt. Nem miattam. Hatodik vers. Ezért áll ez az írásban, E leteszek Sionban egy kiválasztott drága, drága sarokkövet, és aki hisz benne, nem szégyenül meg. Egy drága sarokkövet, vagy egy fő sarokkövet. Mi ez a sarokkő? Többféle, kétféle, többnyire kétféle elképzelés van arról, hogy mi ez a sarokkő. Először is itt ezt a Litosz nevű kifejezést használjuk, ami ugye erre az előkészített körre vonatkozik. És két dolog lehet. Az egyik az az, hogy az építkezés elején lefektettek egy olyan követ az egyik fő helyre, sarok helyre, a fő helyre, amihez később minden igazadott. Ennek a kőnek kellett biztosítania a megfelelő függőleges, vízintes, és irányban fennálló méreteket, illetve irányokat, amihez az egész épület az összes többi kő később igazadott. Hogyha ezt követ nem tették megfelelő módon, nem helyezték a helyére, nem volt megfelelő alapon, akkor Később ebből nagy problémák lehettek. Nem fért mondjuk el az épület, vagy a falak enyhén dőltek, de egy magasabb épületnél azok a falak azok leomlottak, leomolhattak. Ez az egyik elképzelés, de van egy másik elképzelés, ami szintén, aminek szintén van létjogosultsága, ami pedig egy fő, nem teszem be, hogy magyarul hogy hívjuk ezt, a, talán valaki tud segíteni, például egy boltívnek a tetején az a fő kő, záró kő, amelyik miatt egyben marad az ív és az egész épület. És ugye ez is egy sarokkő, vagy egy nagyon rendkívül fontos kő, ami egyben tartja az egész épületet, és kulcsfontosságú szerepe van. De akár melyikre gondolunk, és ugye, Látjuk azt, hogy, hogy Jézus, ez a sarokkő. Akármelyikre gondolunk, az, az lehet helyes, hiszen Jézus, Jézus az alfa és az omega. Minden benne teremtetett, minden benne foglaltatik össze. Ő a kezdet és ő a vég. Úgyhogy akármelyiket képzeljük el. Az épület, az épületnek a kezdete, a vége, az egész tőle függ. Ez az a sarokkő. És ahogyan olvassuk itt, Drága sarokkő, és aki hisz, hisz benne, nem szégyenül meg. Lehet, hogy néha érezzük úgy az életben, hogy megszégyenülünk, akár a hívő életünk során is előfordulhat, hogy olyan csalódás ér minket, hogy megszégyenültünk. De mégis itt áll ez az ígéret, hogy aki ő benne hisz, nem szégyenül meg. Hogyan van ez? Tehát egyrészt akkor szokott velünk előfordulni, hogy megszégyenülünk, amikor éppen nem annyira hiszünk ő benne. Lehet, hogy ő benne vagyunk, lehet, hogy megváltattunk, de nem őt keressük abban a bizonyos döntésben. És elindulunk egy olyan úton, ami, ami nem az ő legjobb akaratában van, na, no, ha engedélyezi. És aztán csalódunk, és, és úgy érezzük, hogy megszégyenültünk. Azonban Hogyha ő benne hiszünk, ezután is, újra, akkor ő megvigasztal minket, megerősít minket, és biztosít minket arról, hogy végül is az egészében nem szégyenülünk meg, nem szégyenülhetünk meg. Ez az ígéret van. ha érezted úgy, hogy megszégyenültél, nagyot csalódtál, akkor is itt áll ez az ígéret neked. Nem szégyenülsz meg, hogyha ő rá bízod, ő benne hiszel, és hagyott, hogy ő gondoskodjon az igaz mindannyiunkra. Van egy ö, olyan... Visszalépek egy kicsit. A királyoknak az első könyvében, amit nem fogunk most tanulmányozni, de elég részletesen le van írva, hogy hogyan épült az első templom Salamon által. Ugye Dávidnak volt a vágya, hogy építsen az úrnak egy házat, de ő nem tehette ezt meg. És Salamon építette meg, ha jól emlékszem, uralkodásának negyedik évében döntötte el, és kezdte el ezt az építkezést. Hihetetlen forrásokat mozdítottak meg. Le van írva, hogy 300 volt csak a, a munkafelügyelőknek a száma. 30 ezeren mozgatták az anyagot, 70 ezeren dolgoztak rajta, és elég sok részlet le van írva. Sokszor a mi gyárunkban, ami 15 éves, nincsen ilyen részletes leírás egy munkáról, amikor próbálunk gondolkodni, hogy hogy volt 10 évvel ezelőtt. És az egyik dolog, ami viszont le, le van írva, amit szeretnék felolvasni, ez egy nagyon rövid dolog, az az, hogy hogyan készült a, a kőnek a kivágása és a lefektetése. Mint hogy a templomépítések, ez a hatodik fejezetben az a, het, a hetes számú vers, hogyha valakit konkrétan érdekel. Mint hogy a templom építésekor már készen kifaragott kövekből építettek, sem kalapácsnak, sem vésőnek, sem egyéb vasszerszámnak a zaja nem hallatszott a templom építésekor. Ez egy nagyon érdekes dolog. Precízen kivoltak voltak vágva a kövek, és úgy szállították be az építkezésre. Nagyon szervezett munka volt, nagyon érdekes olvasmány. De amire rá szeretnék mutatni, az az, hogy van egy hagyomány, egy történet, amit a történészek jegyeztek föl, hogy ez ugye körülbelül három ezer évvel ezelőtt történt, Krisztus előtt körülbelül ezerben. És a történet szerint, ugye, ahogyan ezeket a köveket szállították az építkezésre, és folyt az építkezés, amikor már majdnem készen volt az épület, a templom, akkor jutott eszükbe be az építőknek, hogy ez a bizonyos szegletkő, vagy fő, sarokkő, drága sarokkő, ez nincsen meg. És küldtek üzenetet a kőfejtőbe, hogy, ahol előkészítették a köveket, hogy küldjétek a sarokkövet. És visszaküldték az üzenetet, hogy azt már elküldtük régen. És kiderült, hogy már régen elküldték, de nem ismerték fel az építők ezt a követ, ezért félretették, valószínűleg legurították egy dombon, és aztán végül így valaki megtalálta, de erről a történetről nem vagyunk meggyőződve, hogy pontosan így igaz. Azonban az egyértelmű Isten igényében, és nem fogunk belemenni a részleteibe ezeknek a verseknek, hogy a, az akkori vallásos zsidók, Jézusnak a saját népe nem ismerte föl őt, és nem ismerte fel azt, hogy ő a sarokkő, ő a legfontosabb személy. De ennek ellenére Isten mégis őt tette sarokkővé, szegletkővé, és építi az ő egyházát, e mentén, ez alapján, a sarokkő alapján, amiben te és én építő elemek, mi is élő kövek vagyunk. Minket is élőkőnek hívjuk. Ez a kő, 7. és 8. verstől folytatjuk. Néktek a hívőknek drága kincs, a hitetleneknek pedig az a kő, amelyet megvetettek az építők. Sarokkővé lett, megütközés kövévé, és botránkozás sziklájává. Azok beleütköznek, mert nem engedelmeskednek az igének. Ők erre is rendeltettek. Hát ez a kő ami nekünk drága, és a megváltást jelenti, és a, a lelki házunknak, az egyháznak az alapját jelenti, és mindenét, amiből táplálkozik. Ez a kő másnak pedig megbotránkozásnak a köve, ami bosszantja őket. Múltkor beszéltem nektek arról az esetről, a, amikor ezzel az igazgatóval egy kicsit összevesztem a... meg akartam csináltatni egy olyan... Munkát, amiben hazudnom kellett volna. És akkor is ezt tapasztaltam, hogy mit akar ez itt? Én tudom, ezt lerendezük, kész. És nagyon fölbosszantottam, tudom, le láttam rajta az, el, az elkövetkezendő napokban is a viselkedésén. Rendkívül fölbosszantottam ezzel a viselkedéssel. És máskor is, amikor hitben járunk, amikor Isten cselekszik és megállt bennünket, Nekünk ez áldás, másoknak viszont rendkívül bosszantó tud lenni. És bosszankodnak, hogy már megint, már megint az igazsággal előjött itt valaki, és nem tudom úgy élni az életemet, ahogyan szeretném a hamis utakon. És ettől kell nekünk is hovakodni, hogy nehogy abba a helyzetbe kerüljünk, hogy az mondassék rólunk, hogy beleütközünk ebbe a kőbe valamilyen módon, vagy ránkesik ez a kő, és nem engedelmeskedünk az igének, és hogy mi erre rendeltettünk. Nehogy, nehogy valaki közülünk, nehogy valaki, aki hallgatja ezt, ebbe a helyzetbe kerüljön, mert az félelmetes. Nekünk azonban drága kincs, ez a kő, ez a szikla. Kilencedik és tizedik vers. Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Igen. Rendben. Semmi gond. Semmi gond. Majd visz kifele lénz, és hátul nem. Igen. Oké. Okay. Tizedik vers. Akik egykor nem az ő népe voltatok, most pedig Isten népe vagytok. Akik számára nem volt írgalom, most pedig írgalomra találtatok. Hát, ti viszont egy választott nép vagytok, egy királyi papság. Nem tévedése ez, amit itt olvasunk? Hogy egy királyi papság? Mi az, hogy papság? Hogy lehet ezt Isten népére mondani? Isten előtt egyetlen papság van elismerve a mai világban. És ez nem az, akire az átlagember hirtelen gondolna. Hanem ez a papság, ez azoknak a hívőknek, a közössége, akik erre a kősziklára, Jézus Krisztusra építkeznek, és ő benne hisznek. Ilyen egyszerű. Nem kell tagnak lenni valamilyen történelmi egyházban. Nem kell azon, elsősorban nem kell azon gondolkodni, hogy egyház vagyunk, vagy nem vagyunk egyház. Persze megteszünk mindent, hogy ha lehet, akkor mivel ez előnyökkel jár, akkor lehet, akkor az állam is ismerje el. De ez nagyon-nagyon másodlagos. Isten előtt egy van. Egyetlen egy, nem számít, hogy Golgota, vagy bármilyen név, református, vagy baptista, vagy katolikus, hanem azoknak a hívőknek a közössége, akik ő benne hisznek, és erre a kősziklára építik a házukat. Ez az egyetlen papság. Azonban régen az Ószövetségben látjuk, hogy ez nem így volt. Szeretnék egy rövid történetet felolvasni Úziásról, aki Izraelnek, jobban mondva Júdának, mert akkor már ketté szakadt az ország, a királyság, Júdának volt az egyik legdicsőségesebb királya. És nagyon nagy dolgokat tett, azonban ezek után felfuvalkodott. Ez a második krónikában, krónika második könyve, 26. fejezet, És 16-os olvasom. Második krónika 26-16-tól. Amikor azonban megerősödött, vesztére felfúvalkodott, és vétkezett Istene az Úr ellen. Bement ugyanis az Úr templomába, hogy illatáldozatot mutasson be az illatáldozati oltáron. De bement utána az főpap, és vele együtt az Úr papjai, 80 erős ember. Elébe a uziák királynak, és ezt mondták neki, nem a te dolgod Uziá, hogy illatáldozatot mutas be az Úrnak, hanem áron fiai, a papoké, akiket azért szenteltek föl, hogy ők mutassák be az illatáldozatot. Menj ki a szentéből, mert te védkeztél, és nem válik dicsőségedre az Úr Istennél. Ezt mondja a főpap a királynak, aki bármit megtehetett volna vele. Erre fölbőszült uzijjá, akinek éppen a kezében volt az áldozathoz való füstülőedény, de amikor felbőszült a papok ellen, poklos folt jelent meg a homlokán, az úrházában lévő papok előtt, az illatáldozati oltár mellett. Amikor azarjá főpap és a többi pap felé fordult, látták a poklos folt, foltot a homlokán. Ekkor kiüzték onnan, de ő maga is sietett kimenni, mert az úr, az úr verte meg őt. Uzijá király poklos maradt, halála napjáig, és egy elkülönített házban lakott poklosan, mert kizárták az úrházából. Annak egy nagyon dicsőséges király volt, és sok minden jót tett Júdáért. Nagyon nagy kiváltság a mi helyzetünk, amit Jézus Krisztus intézett el nekünk. És sokszor gondolkodunk, amikor látjuk a szomszédainkat, látjuk a munkatársainkat, és látjuk a szükséget, hogy milyen jó lenne, hogyha Isten munkálkodna az ő életükbe, hogyha megváltoznának. Látjuk a gonoszságot, vagy látjuk az elkeseredettséget, vagy a szomorúságot, és arra gondolunk, hogy milyen jó lenne, hogyha a Matt tudna velük beszélgetni. Vagy a Phil, vagy esetleg a Chuck Smith maga, vagy. Valaki, akit nagyra tartunk, valami vezetőt a gyülekezetben. Biztos, hogy ő beszélne vele, szerintem megtérne és elhinné. És milyen nagy változást hozhatna. És egyetértek veletek. Jó lenne, ha jönnének ezek a testvéreink, akiket Isten használ. De van egy rossz és egy jó hírem a számodra, számunkra. Te vagy a pap. Te vagy a lelkész. Te vagy a helyi képviselő. Nem kell, hogy a Met jöjjön. Jöhet. Ha tudsz, menjen. Persze, hogy menjen. De nem kell, hogy oda menjen. Nem kell, hogy oda jöjjön az én szomszédomhoz. Én tehetek jó cselekedeteket. Én beszélhetek vele. Isten engem ugyanarra a szintre emelt, hogy képviseljem. Ugye mit csinál a pap? Képviseli Istent az emberek előtt, és képviseli az embereket Isten előtt. És egy hídként összeköti a két királyságot, a két uh, szférát. És ezt tehetjük. És tudom, hogy teszitek is. De tegyetek még bátrabban. Mert ti vagytok azok, akiket Isten nem véletlenül tett, benneteket akar használni. Arra, hogy hirdes itt azt mondja, hogy hirdessük az ő nagy tetteit. Hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Hát ez a mi dolgunknak a nagy része, vagy egy, egy nagy része, hogy hirdessük az ő, az ő hatalmas tetteit. És gondolkodtam ezen, hogy a sötétségből a világosságra vitt minket. Nem voltunk nép, és most nép vagyunk. Sokatokkal lehetetlen lenne, hogy én találkoztam volna az életben, ha csak nem lennénk egy új nép, egy új nemzet, Istennek a népe. Hogyan találkoztam volna én a Tomonkossal, vagy a Steve-vel, és te én velem. De most egy nép vagyunk, sokféle életútból, és Istennek a népe vagyunk, és a sötétségből a világosságra hozott minket. Nem volt irgalom, és most van irgalom. És azon gondolkoztam, hogy ha csak mindannyian egy emberrel valahogyan beszélgetünk, egy év alatt, egy emberrel, az nem sok. Egy év alatt sikerül valahogy úgy beszélgetünk egy emberrel, hogy nem mi, de Isten valahogyan mégis rajtunk keresztül, ami tökéleten áldozatunkon keresztül, ami nagyon kedves előtte, valahogyan meggyőzi azt az embert. És csatlakozik, nem feltétlenül ehhez a gyülekezethez, de mondjuk csatlakozik ehhez a gyülekezethez, de főleg a nagy egyházhoz, minden hívőhöz. És az Úrhoz tér. És hogyha, úgy számoltam az elején, körülbelül 25-en vagyunk ma itt, hogyha egy év alatt mindannyiunkkal megtörténik mondjuk ez az eset, akkor jövőre hányan leszünk? Ötvenen. Aztán ugyanez történik azzal az ötven emberrel. Egy évvel később mondjuk. Ez történhet gyorsabban is, de csak tételezzük föl, ez csak egy gondolatmenet. Kis matek. Akkor vagyunk ötvenen. És hogyha abban az évben megint beszélgetünk, akkor leszünk százan egy év múlva. Megint ez a száz ember tökéletlen kis maga módján élni az életét, elbukik, feláll, Isten kegyelméből megy tovább. De mégis valahogy egy emberrel sikerül úgy beszélgetnie, hogy lehet, hogy többel beszélget, de egy megtér, és az Úrhoz jön. Akkor néhány év múlva, négy-öt év múlva több mint egy ezer fős gyülekezet lehet itt, vagy bárhol máshol. És nem, ez nem egy nagy valami, nem? Isten tud munkálkodni rajtunk keresztül. Úgyhogy ez a, az első része a mai tanításnak. És azt szeretném, hogy egy rendhagyó módon csináljunk egy öt perces szünetet. Kicsit harapjatok, ígyatok valamit. Zenészek, zenészek esetleg játszhatnak nekünk egy kedvenc dalukat. És uh, utána folytatjuk még egy rövidebb résszel, ami egy kicsit más jellegű, mint ez az eleje volt, és vesszük a 13, 11. verstől a végéig. Oké? Okay. Isten földi helytartói vagyunk. Ahogyan azt szokták mondani bizonyos papokra. Néha szeretnék az lenni, és a városban egy pár dolgot szívesen megváltoztatnék, de nem azok vagyunk, hanem azok, akik Istent közvetítjük az emberek felé, és az embereket közvetítjük Isten felé. És velki áldozatokat ajánlunk fel, amelyek kedvesek Istennek. A 11-12. verset azonban szeretném felolvasni. Szeretteim, kérlek titeket, mint jövevényeket és idegeneket, tartózkodjatok a, a testi vágyaktól, amelyek a lélek ellen harcolnak. Tisztességesen éljetek a, pogány, éljetek a pogányok között, hogyha valamiért rágalmaznak titeket, mint gonosztevőket, a ti jó cselekedeteiteket látva, dicsőítsék Istent a meglátogatás napján. Hát emlékeztet minket Péter arra, hogy jövevények vagyunk, és idegenek vagyunk ezen a földön. Ezt érezzük is időnként, hogy a mi gondolkodásunk, a mi elképzeléseink a Biblia alapján, nem egyeznek a világéval. És ez néha kellemetlen, azonban emlékeztet minket arra, hogy ez nem a mi otthonunk. Nem ez a mi otthonunk, hanem a mi otthonunk az urnában, És bizonyára oda érkezünk, és itt jövevények, én átvonuló turisták vagyunk. És ezért <kül> mondja Péter, hogy tartózkodjatok a testi vágyaktól melyek a lélek ellen harcolnak. Sajnos sokan nem szeretnénk, de mégis egy harc folyik az életünkért, az életünkben. Vannak bennünk lakó gonoszságok is, a bennünk lakó bűn, az nem mi vagyunk, ahogyan Pál is mondja, hanem a bennünk lakó bűn. És van a sátán, aki igyekszik minket egy olyan irányba hívni, hogy a testi vágyainkra figyeljünk és elhiteti velünk, hogy lehet neked még több. Még az is, a tied lehet. Miért elégedsz meg azzal, amit kaptál? Hiszen még így lehetne, meg úgy lehetne. És el, igyekszik minket elterelni egy olyan irányba, hogy semlegesítsen minket, vagy hatástalanítson minket ebben a bizonyságtételben, ebben a papságban, ennek a gyakorlásában. És valljuk be, hogy néha sikerül neki. Néha az én életemben például sikerül neki. És ez nehéz és szomorú. De, de nem kell, hogy úgy maradjon az ember. És ezért mondja Péter, hogy tartózkodjatok ezektől a vágyaktól. Mert hogyha nem tartózkodunk tőle, és elmegyünk abba az irányba, akkor ezek a vágyak előfordulhat, hogy a hatalmukba kerítenek. És adunk egy, egy, egy kis teret a sátánnak az életünkbe. És kezd egy kis teret hódítani. És ha mi nem uralkodunk ezek fölött, a vágyak fölött, ahogyan van rá lehetőségünk, akkor a vágyak valamennyire tudnak rajtunk uralkodni, és vonni minket. És ez a harc folyik. Ezért figyelmeztet minket Péter arra. Nyilván akkor is ez ugyanúgy kísértés volt. És ma is az. Ezek a lélek ellen harcolnak. De nekünk van hatalmunk. Ezek fölött, a vágyak fölött, Jézus miatt, egyedül Jézus miatt. Tisztességesen éljetek, éljetek a pogányok között, hogyha valamivel rágalmaznak titeket, mint gonosztevőket, a ti jó cselekedeteiteket látva, dicsőítsék Istent a meglátogatás napján. Tehát fontos az, hogy, hogy mindent megtegyünk azért, hogy jó cselekedeteket, hajtsunk végre. És azokat, amiket az Úr elkészített nekünk, azokban járjunk. Később azt mondja, hogy mint szabadok, nem úgy, mint akik a szabadságot a gonoszság takarójául használják, hanem mint Isten szolgái. A hamis gondolkodás az, hogyha úgy gondolkozunk, hogy mivel Isten annyira kegyelmes, mivel Jézus úgyis megváltott minket, és az egész tőle van, az egész tőle jön, az egész hozzámegy, akkor mi elengedhetjük magunkat, és testi vágyainknak is ö, eleget tehetünk. És mindegy, hogy hogyan élünk. Nagyon nem mindegy, hogy hogyan élünk. Szabadok vagyunk, hogy hogyan élünk, de nem arra vagyunk szabadok, hogy mindenféle bűnt kövessünk el, hanem arra vagyunk szabadok, hogy a bűn fölött Bármikor hatalmat gyakorolhatunk, és szabadon tehetjük a jót. És majd itt a következő részekben, a jövő héten szó lesz arról, hogy fontos az is, hogy engedelmeskedjünk az emberi rendeléseknek. Nem helyes az, hogyha úgy gondolkodunk, hogy szabadok vagyunk arra, hogy ne fizessünk adót, vagy ne tartsuk be a szabályokat az úton, 180-nal száguldozzunk, ahol 120-szal kellene, vagy 130 al És később pedig látjuk azt, hogy szó van itt arról, hogy a szolgák kövessék Jézus példáját, és teljes félelemmel engedelmeskedjenek az uraiknak. Nem csak a jóknak, hanem a gonoszaknak, a kíméletleneknek is. És nem akarok ebben nagyon belemenni, csak egy rövid bizonyságtétel, hogy én erre a munkahelyre körülbelül 13 éve kerültem, ahol most dolgozom, és nem nagyon volt semmi másom, nincsen magas képesítésem, középiskolai végzettségem van szakmai értelemben, és oda kerültem ehhez a céghez, és nem volt semmi másom, csak ez a hozzáállás amit Istentől kaptam, és ez a, az utasítás, hogy, hogy engedelmeskedjek a, a feletteseimnek. Nem rabszolgák vagyunk, de valahol mégis hasonló, hogy szinte rabszolgák vagyunk. És Isten nagyon megáldotta ezt. És voltak nehéz időszakok, voltak, hogy nagyon próbáltak lenyomni a főnököm utált, és próbált, mindent megtett azért, hogy megszégyenítsen és és problémákat, nehézségeket okozzon nekem. Volt egy két éves ilyen időszak. De bíztam az úrban, és ö, odaszántam magamat, és ő neki is ö, tiszta ismerettel, mint, mint ha az úrnak szolgáltam volna, úgy, úgy dolgoztam. És aztán valahogy, ö, valahogy mindig előre jutottam. És előfordulhatott volna az is, hogy kirúgnak. Nem azt mondom, mert bárkivel előfordulhat. De valahogy Isten megáldotta a munkámat, és nem, tényleg nem volt nekem semmi más, csak ez, hogy hogy próbáltam -e, e szerint élni, nem tökéletesen, de próbáltam e szerint dolgozni, és szerintem meg meg is tévesztettem bizonyos vezetőket, igazgatókat azzal, hogy azt hitték, hogy kedvelem őket, holott csak tiszteltem őket. Nem, nem kedveltem, amit csináltak, mert feltétlenül, de tiszteltem őket, és tiszta lelkiismerettel igyekeztem dolgozni, és ezért valahogy előre jutottam, és Tudjátok, hogy még tévedésből egy időre még igazgató, járigazgató is voltam, de aztán valahogy mindenki, aki próbált újat húzni velem, vagy háborúzni velem, valahogy úgy látom, hogy ők szégyenültek meg, és én meg valahogy Isten engem megtartott. És tényleg nem azt jelenti, hogy most én feltétlenül biztos, hogy ott maradok, csak ez egy bizonyságtétel, hogy... Ez az egy dolog van, amire rá tudok mutatni, hogy, hogy ezért lehetett, hogy, hogy Isten megáldotta a munkámat. És aztán volt ez a nagy változás, hogy a, az egyik tulajdonos kiment, akivel én közelebbi kapcsolatban voltam, hogy eladta a gyárat, és jött a másik, akkor is simán kipotja volna. De valami miatt ott maradtam, és talán ezért, hogy, hogy látják, hogy én igyekszem a jót tenni, és lehet, hogy nem vagyok különösebben, Hatalmasan tehetséges, de együttműködő vagyok. És ez biztos, hogy ti is tapasztaljátok a munkahelyeteken, hogy ez egy, még a világi főnök számára is, aki nem tartja ezeket az értékeket, és nem követi a Bibliát, az ő számára is, az egy jó karakter, vagy egy jó jellemző, hogyha valaki őszintén oda szállja magát, és, és csinálja a dolgát. Ezt tapasztaltam. És nem mennénk akkor tovább az igében ma. Viszont úrvacsorát fogunk venni. És gondoljunk arra, hogy micsoda jogokat, micsoda lehetőségeket intézett nekünk el Jézus. Azáltal, hogy a keresztre ment, és micsoda dolgokat viselt el, hogy nekünk jó legyen. Azt mondja, hogy mikor gyalázták, nem viszonozta a gyalázást. Amikor szenvedett, nem fenyegetőzött. Hanem rábízta ezt arra, aki igazságosan ítél. Bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy miután meghaltunk a bűnöknek, az igazságnak éljünk. Az ő sebei által gyógyultatok meg. Mert olyanok voltatok, mint a tévejgő juhok, de most megtértetek lelketek pásztorához és gondviselőjéhez. Te ezt intézte nekünk Jézus nagy alázattal és nagy fájdalommal. Ezért gondoljuk hát most a, az életünket.